прийняти залізничне господарство в яготині. На Курта впала манна небесна. Він рівніше заговорив українською скоромовкою, віддав палашці свої військове спорядження. Вона пообіцяла подарувати той мотлох старцям, а сама нищечком спродала на ярмарку і купила на виручені гроші чоловічу вишиванку для Курта. Одягнув на себе шевйотовий попелястий костюм з плеча покійного палащеного чоловіка, що наклав головою на Першій світовій війні. Костюм був мішкуваний на німця, і палашка підмушчувала Куртові на плечі маленькі ватні подушечки, а штани підвішувала йому аж під бороду саморобними голубими шлейками із своїх дівоцьких бинт. Курт довго вивчав себе в дзеркалі, відпрацьовував суворий начальницький погляд, повторював при палашці дякую і будь ласка, товариш і ривком, станція і колія, наказую і вибачаюсь. Потім попросив Палашку провести його по підруку аж до станції. При пасажирах поцілував її в калинову щоку. Повернувся додому лише через дві доби. Палашка вже думала, чкорнув її німчику Баварію на доненькі, варені ковбаски з пивом. Повернувся чистий, усміхнений, з тогою краваткою поверх вишиванки. Німецько-українським війнагретом він пояснив їй, що при станції немає лазні, а брудним він прийти до неї не міг. Отож зібрав своїх залізничників і дві доби будував з ними маленьку станційну лазню. Німецький педантизм був украй потрібен тогочасній залізниці, на якій завжди запізнювались поїзди, простоювали вагони, переплутувались запасні колії з головними, а гандрабаті, журавлі, семофорів завжди кивали не в лад, як п'яний дядько рукою. Курт навів такий непорушний порядок на своїй станції, що машиністи полегшено зітхали тільки тоді, коли вчасно проскакували ягодин. Далі можна було їхати, як тобі заманеться. Нейкін знався з куртом, бо кілька тижнів перед тим, як утекти до Києва, навіть працював у нього на станції. Але покинув, бо завжди запізнювався на кілька хвилин на роботу. Як-не-як, а спробуй відчухрати на дерев'яному велосипеді 20 верст від Богданівки до ягодина, коли неадмінно загубиш або заколесник, або торбину з харшами. Для Курта цих кількох хвилин Никонового запізнення було цілком достатньо, щоб дивитись на тямущого залізничного майстра, як на безнадійного тюхтія, випиваєли і навіть згадтятого саботажника. Цього Никін стерпіти не міг і розпрощався з Куртом, але тільки як з начальником станції. Куртові це давало моральне право поважати Никона ще більше, після базару запрошувати його навіть до себе додому, вичитувати йому технічні новинки з німецьких журналів, випробувати на Никоновій думці нові технічні ідеї своєї станції. Поки Нихін розраховувався спортом за перевезення вантажу, через переїзд пролетів шпаркий і потяг, голосисто гугукнув біля сіпого коня, що тут такий здох від розриву серця. Никін саму в шлею і притягнув до воза з тим залізачем. Згодом Никін обладнав у своєму дворі електростанцію, яка живила одну лампочку на печі лише по великих святах, коли видаєна корова давала запряхти себе в шлею і дозволяла Никонові зав'язати їй очі, щоб не йшла обертаса голова від одноманітного ходіння по колу. Із цією електростанцією Никін одразу ж висунувся на руль першого парубка Богданівці. Харитина навіть заздрила Тетяні, коли рубець заславлена їй сватів. Коли Тетяна втекла від Никона, втекла босоніж по глибокому снігу, якраз на хресні морози, і навідріз відмовилась пояснювати причину своєї втечі, Харитя пішла до Никона, щоб якось помирити їх з Тетяною. Либонь не дуже заповзято вона це робила, бо під вечір уже перенесла свої подушки, кілька мисокі дві курки із зв'язаними крильми на Никонів двір. І того ж таки вечора знову засвітилась лампочка на печі. Правда, замість корови прийглася в шлею сама Харитя, поникін вирішив весілля не справляти, а краще засвітити лампочку на печі. Катерина розправила недомальовану картину, зітерла з полотна порух та в'язку павутину, і на неї глянули сумні тетя... тетянені очі з короткими впертими підкрилками брів. Густо мигдалеві зіниці, начеб копалися в білому тонкому тумані. Кілька тижнів Катерина не бралась за малювання, бо, не розгинаючись, сиділа за осорожним зінгером, щоб упороти материне шитво. А ще ж наближавсь Великдень. Хоч рік і видається чорним, а все ж дівчата думають про своє. Вийти на вигін біля церкви у новій кохтині, в перелицьованому корсеті, тоді впадеш в око котрому парубкові, тоді буде тобі святковим і хрещик, і колесо, й диркач. То охочих до великодньої обнови було, як маку на маковія. Катерина розправила недомальовану картину, зітерла з полотна порох та в'язку павутину і на неї глянули сумні та тянені очі з короткими впертими підкрилками брів. Густо мигдалеві зіниці, наче б в білому тонкому тумані.